Радий вас вітати на каналі Світанок На цьому каналі ви зможете прослухати книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою Завжди радий новим слухачам, підписникам і коментарям, які допоможуть зробити канал кращим Бажаю вам приємного прослуховування Джон Діксон Кар Будинок у Гоблінському лісі Спекотного липневого полудня за три роки до війни навпроти клубу найстаріших консерваторів на Пелмел зупинився відкритий седан. І в ньому сиділи двоє змовників. У клубах панувала сонна післяобідня година. Коли сили залишилися тільки в сонця, рар дрімав, а тенум спав безпробудно. Але двоє змовників. Темноволосий чоловік, трохи старший за тридцять, і світловолоса дівчина, молодше за нього років на п'ять, не рухалися. Вони пильно дивилися на готичний фасад найстаріших консерваторів. «Послухай, Єво!» – сказав молодий чоловік і вдарив по керму кулаком. «Ти думаєш, це спрацює?» «Не знаю», – відгукнулася світловолоса дівчина. Він терпіти не може пікніки. Здається, ми все одно його прогавили. Чому? Не можеш він так довго обідати? Вигукнув її супутник, дивлячись на наручний годинник. Молодий чоловік був добряче роздратований. Без чверті четверта. Навіть якщо біла, дивись. Вони були винагороджені за терпіння надихаючим видовищем. З парадних дверей найстаріших консерваторів величаво випливав високий, дородний, бочкоподібний джентльмен у білому льняному костюмі. Його черево просувало попереду нього немов носова фігура військового корабля. Окуляри в роговій оправі низько сиділи на носі, Затіненому широкими полями його літнього капелюха. Стоячи на верхній сходинці кам'яних сходів, джентльмен із пихатою усмішкою подивився спершу наліво, а потім направо. Сен Генрі. покликала дівчина. А? відповів сен Генрі Мервіл. Я Єва Дрейтон. Не пам'ятаєте мене? Ви були знайомі з моїм батьком. Ах, так, сказав великий чоловік. Ми чекали на вас страшенно довго поскаржилася Єва. Не могли б ви приділити нам п'ять хвилин? Головне прошепотіла вона своєму супутнику не зіпсувати йому настрій не зіпсувати настрій а настрій Югем був гарним. Він щойно пересперечався з міністром внутрішніх справ, але навіть рідна Мати Гем не змогла б про це здогадатися. Велично, з тією ж презирливою усмішкою, він почав свій спуск сходами найстаріших консерваторів. Спуск тривав доти, доки піддошва його черевика не зустрілася випадково з непомітним об'єктом що лежав в футах у трьох від тротуару. Це була бананова шкірка. «Боже мій!» – вигукнула дівчина. Тут варто сумом зазначити, що в минулі часи деякі вуличні хлопчаки з так званого нижчого стану мали звичай розміщувати такі об'єкти на сходах, сподіваючись, що якийсь високопоставлений державний діяч натрапить на них по дорозі до Вайдголу. Цей ганебний, але по-людськи зрозумілий звичай змусив містера Глаттана сказати те, що він сказав у 1882 році. Те ж саме сказав тепер і сен Генрі Мерівею. З тротуару, на який ГЕМ приземлився в сидячому положенні, почувся такий потік богохульства, лайки, та мерзенних непристойностей, який украй рідко підривав священий спокій пелмел. На шум прибіг швейцар, а Єва Дрейтон вилетіла стрім голов з машини. У вікнах Атенеума через дорогу почали з'являтися голови цікавих. Ви не забилися? вигукнула дівчина, і в її блакитних очах відбилося щире занеспокоєння. Гем тільки дивився на неї. Капелюх його впав, підкривши поглядом велику лису голову. Він просто сидів на тротуарі і дивився на дівчину. Вставайте ж, сер, вставайте. Так, сер, благавший цар, богради, вставайте. Вставати? проривів Гем. Так, що його чути було і на Сент Джеймс стріт. Разрази мене грім. Так як же я встану, а що з вами? Я собі дупу скрутив, сказав гем нехитро. І я страшенно забився. Напевно, залишуся калікою на все життя. Але, сер, люди ж дивляться. Гем пояснив, куди можуть піти всі ці люди. Він дивився на єву Дрейтон поверх окулярів і з немовитою злістю в очах. «Вважаю, дорогенька, це ваша робота?» Єва дивилася на нього в заціпенінні, «Що, бананова шкірка?» «Саме, складуючи руки на грудях, подібно до прокурора». «Але ж ми, ми тільки хотіли запросити вас на пікнік!» Гем заплющив очі. «Чудово!» – промовив він замогильним голосом. «Тільки чи не здається вам...» Що натякнути можна було і тонше Видати майонезу мені на голову Або насипати мурах за комір і Я не це мала на увазі Я ж... Дозвольте допомогти вам, сер Перебив їх спокійний, обнадійливий голос її супутника А, ви теж хочете мені допомогти? Ви, власне, хто? Вибачте, будь ласка, сказала Єва Я вас не познайомила це мій наречений, доктор Вільям Сейдж. Обличчя ГЕМ почервоніло. Я невимовно радий, зазначив він. Як завбачливо було з вашого боку привезти із собою доктора. Я вам дуже вдячний, дуже. А машина, як я вважаю, тут для того, щоб у ній спустити з мене штани і провести огляд? Швейцар злякано скрикнув. Біл Сейдж голосно розсміявся, чи то від нервового напруження, чи то від абсурдної ситуації. «Я сто разів на день кажу Єві», – сказав він, – «що мене не потрібно називати лікарем, адже я хірург». Тут Геем по-справжньому насторожився. «Утім, я думаю, ми обійдемося без операції, і, по-моєму…» – Біл розважливо звернувся до Швейцара. Необхідності знімати штани сера Генрі перед клубом на консерваторів теж немає. «Величезне вам спасибі, сер!» «З нашого боку було жахливим нахабством прийти сюди», – зізнався молодий чоловік. «Але мені справді здається, сер Генрі, що вам було б зручніше в машині. Як вам така пропозиція?» «Дозвольте подати вам руку». «На жаль, навіть через 10 хвилин». Коли сердитий Гем сидів на задньому сидінні, а молоді люди, витягнувши шиї, розвернулися до нього, мир не було відновлено. «Ну, як скажете?» – промовила Єва. Їй чарівне, зазвичай незворушливо личко, палало рум'янцем, а губи жальбно скривилися. «Дуже шкода, що ви не хочете їхати з нами на пікнік, а я так сподівалася». «Ну, я...» Розгублено пробурмотів великий чоловік. Думаю, вас зацікавить ще одна наша гостя. Але Вікі не проста дівчина. Без вас вона точно відмовиться. От як? І хто ж ця інша гостя? Вікі Адамс. Рука гем, яка була піднята для ораторського жесту, тут же впала. Вікі Адамс? «Чи не та ця дівчина, яка...» «Вона сама», – кивнула Єва. «Це, кажуть, була одна з найбільших загадок років 20 тому, яку поліція так і не зуміла розгадати». «О, так, так, дорогенька», – похмуро погодився геєм. «Так і є. Тепер віки вже доросла, і ми подумали, що якби ви, саме ви, поїхали з нами...» І поговорили з нею відверто, вона б розповіла, що насправді сталося тієї ночі. Маленькі пронизливі оченята гем нерухомо втупилися на Єву, і вона поїжилася під цим поглядом. Дозвольте, дорогенька, а вам то що від цього? Та так Єва глянула на Біла Сейджа, який знову похмуро постукував по керму. «І ось і Клася. Яка тепер різниця, якщо ви все одно не їдете з нами?» був мученицького вигляду. «Адже я не говорив, що відмовляюся їхати», – заявив він. «Тут він злукавив, але не в цьому суть. Я не відмовився навіть після того, як ви ледь мене не понівечили». Він починав дедалі більше гарячкувати. Але зараз мені пора, додав він тоном, що вибачається. Мені час повернутися до справ. Ми підвеземо вас, сер Генрі. Ні, ні, сказав ледь непонівечений сер Генрі, вибираючись із машини з дивовижною спритністю. Прогулянка буде корисною моєму травленню, хоча ззаду доведеться нелегко. Я не злопам'ятний. Заїжджайте за мною завтра зранку. «Щасливо!» І він грузно покрукував у бік гейм-маркету. Навіть не надто уважний спостерігач помітив би, ГЕМ був глибоко занурений в свої думки, до того ж занурений настільки, що його ледь не збило таксі біля арки адміралтейства. На півдорозі до Вайтголу його окликнув знайомий голос. «Добрий день, сир Генрі!» Перед ним... Стояв старший інспектор Мастерс, дородний і вальяжний, у глухо застебнутому костюмі із синього серджа, і дивився на нього вицвілими блакитними очима. Дивно, зазначив старший інспектор привітно, бачити вас на прогулянці в такий день. Як поживаєте, сер? Жахливо, різко відповів Гем. Але справа не в цьому. «Мастерс, змій ви підколонний, ви то мені й потрібні!» Мало що могло налякати старшого інспектора, але ці слова налякали. «Я вам потрібен?» – перепитав він. «Ага. І з якого приводу?» «Мастерс, чи пам'ятаєте ви справу Вікторії Адамс, яку розслідували близько 20 років тому?» Старший інспектор... Раптом змінився в обличчі і насторожився. Справа Вікторії Адамс? задумався він. Ні, сер, щось не пригадую. Брешете, юначе. Ви тоді були сержантом при старому інспекторі Розерфорді. І навіть я це пам'ятаю. Мастер стримався з гідністю. Можливо, сер. Але 20 років тому. Дівчинка, 12-14 років, донька дуже заможних батьків, зникла одного разу вночі із заміського будинку. Всі двері й вікна, якого були замкнені зсередини. Через тиждень, коли всі вже дійшли до істерики, дівчинка знову опинилася у своєму ліжку, незважаючи на всі засови та замки, і спала, як ні в чому не бувало. І до сьогоднішнього дня так ніхто і не дізнався, що ж сталося насправді. Повисло мовчання. Мастерс ціпив зуби. «У цієї родини, у Адамсів», – наполегливо породовжував Геем. «Був заміський будиночок неподалік від Елсбері, на краю Гоблінського лісу, навпроти озера, пригадуєте?» «Ах, так», – проворчав Мастерс, – «згадую». Гем подивився на нього з цікавістю. Вони приїжджали туди кататися на ковзанах узимку і купатися влітку. Дівчинка зникла глибокої зими, а всі двері були замкнені від протягів. Говорили, що її татусь мало не зовсім злетів з котушок, коли знайшов її через тиждень сплячою під нічником. Але коли її запитували, «Де вона була, вона відповідала тільки, я не знаю». Знову повисло мовчання. Лише червоні автобуси гуркотіли загазованим Вайтхолом. «Вам доведеться визнати, мастерсе, що тоді здійнявся страшний галас». «Ви, до речі, не читали Мері Роуз, Баррі?» «Ні». Усе було прям, як у цій п'єсі. Говорили навіть, що Вікі Адамс – підмінник, і її викрали ельфи. Тут мастер свибухнув. Він зняв казанок, протир лоб і викликав свої міркування про ельфів настільки ґрунтовно, що навіть серу Генрі не було чого додати. «Знаю, знаю, іначе», – заспокоїв його Гем. Потім голос його знову зазвучав наполегливо. «Тепер скажіть мені, невже все це правда?» «Що правда?» «Вікна були всі замкнені. Засуви засунуті?» «Ні люка на горищі, ні підвалу, ні підпілля. Одні глухі стіни». «Так, сир», – відповів Мастерс, потужним зусиллям волі повертаючи собі звичайну незворушність. «Мушу визнати, що все це правда». Отже, жодних фокусів з цим будинком. На стороні погляд, жодних, відповів Мастерс. У сенсі. Послухайте, сер, понизив голос Мастерс. До Адамсів там було лігво Чака Бендала, а він був запеклим бандитом. Ми врешті-решт його спіймали через кілька років. Гадаєте, Чак би не влаштував у своєму будинку потайного виходу? Так, точно. От тільки ну, і що ж, ми його не знайшли, пробурмотів Мастерс. І як це сподобалося старшому інспектору Резерфорду? Скажу вам прямо, він рвав і метав. Особливо тому, що дівчинка була диво як чарівна, з великими очима, темним волоссям. Їй просто неможливо було не повірити. Так, сказав Гем Це то мене й тривожить Тривожить? Ще і як Похмуро відповів Гем Хто така Вікі Адамс? Розпещена донька батьків Які шалено люблять її Її вважають дивною І не від світу цього Навіть потурають цьому З найніжнішого віку вона була оповитою хмарою таємниці, про яку люди говорять досі. Яка ж ця жінка зараз, Мастерс? Яка ж ця жінка зараз? Дорогий Сен-Генрі, промурликала Вікі Адамс найніжнішим голосом. Машина саме звертала з головної дороги. Білл Сейдж і Єва Дрейтон сиділи на передньому сидінні, а Вікі з Гем на задньому. За ними простягалися червоні черепичні дахи Ейлсбері в променях передзахідного сонця. Машина звертала на путівець, критий вологою зеленю дерев, і звідти на доріжку, що була трохи ширшою за стежку між живими огорожами. Гем, хоча погляди його веселили набиті делікатесами кошики для пікніка з фотном і Мейсон, аж ніяк не виглядав щасливим. Та й ніхто в цій машині не виглядав щасливим. За винятком хіба що міс Адамс. Вікі на противагу Єві була невеличкого зросту, темненька і жвава. Її великі світлокарі очі з чорними як смоловіями то і скрилися кокетством, то задумливо туманилися. Покійний сер Джеймс Баррі назвав би її лісовою феєю. Люди більш приземлені, Побачили б ні інше, вона мала надзвичайну привабливість, яку будь-який чоловік у радіусі кількох ярдів відчував би як фізичний дотик. Незважаючи на невеликий зріст, Вікі мала такий самий звучний голос, як і Єва, і всі ці якості вона використовувала постійно, навіть просто показуючи дорогу водієві. Спочатку праворуч говорила вона, нахиляючись уперед і кладучи руки на плечі білу седжу. Потім прямо до наступного світлофора, яка розумниця, ну, буде, буде, не визнав своїх заслуг Біл. Вуха його горіли, а машина виляла на всі боки. Ні, ти розумниця. І віки грайливо потріпала його замочку вуха, перш ніж сісти назад. Єва нічого не сказала, вона навіть не обернулася. І все ж атмосфера цього тихого англійського пікніка злегка загострилася. «Дорогий Сен-Генрі!» – промурликала Калавіки, коли вони звернули на доріжку між живоплотами. «Не можна ж бути таким матеріалістом! Їй-богу, не можна! Невже у вас немає ні крапельки духовності?» В мені? запитав Гем зі здивуванням. В мені море духовності. Але чого б мені хотілося зараз, дорогенька? Так це пожерти. Угу. Біл Сейдж озернувся. Судячи зі спідометра, сказав Гем. Ми проїхали 46 з гаком миль, коли ми виїжджали з міста. Усі пристойні розсудливі люди вже сіли пити чай, куди ми взагалі їдемо? Так ви не зрозуміли? запитала Вікі, широко розплющуючи очі. Ми їдемо в заміський будиночок, де зі мною в дитинстві трапилася та жахлива історія. Вікі, Люба, а чи була історія і справді такою жахливою? поцікавилася Єва. По правді сказати, я не пам'ятаю, відповіла Вікі з відсутнім виглядом. Адже я була зовсім дитиною. Я ще нічого не розуміла. Мої здібності тоді не були настільки розвинені. Які здібності? запитав Гем різко. До дематеріалізації, звісно ж, відповіла Вікі. На залетій сонцем теплій доріжці між огорожами гльоду колесо машини потрапило у вибоїну. Дзенькнув посуд. «Ага, розумію», – сказав Гем, не змінюючи інтонації. «І куди ж ви вирушаєте, дорогенька, коли дематеріалізуєтеся? «У невідому країну, кись крихітні дверцята, вам не зрозуміти». «Ви всі такі філістери!» – простогнала Віки. Потім настрій її раптово змінився. Вона нахилилася вперед і знов направила потік флюїдів на Білоседжа. «Ти ж не хочеш, щоб я зникла, правда, Біле?» «Тільки якщо ти пообіцяєш негайно повернутися назад», – відповів Біл із відчай душною галантністю. О, у мене немає вибору. Вікі відкинулася назад вся тремтячи. Моїх можливостей ще недостатньо, але навіть така безпорадна істота, як я, може дати вам урок. Дивіться. Вона вказала вперед. Ліворуч, від них там, де доріжка розширювалася, на десяти акрах простяглася похмура темрява лісу який химерно називали Гоблінським лісом. Праворуч синіло невеличке озеро. Воно було розташоване на приватній території, і тому там було пустельно. Заміський будиночок стояв віддалік на узлісі, обличчям до дороги, відгороджений від неї Буковою алеєю. Це була одноповерхова споруда, складена з дикого каменю, скритим шифером дахом. Уздовж фасаду розташувалася дерев'яна тераса, досить неприваблива, як і зарості жовто-зеленої трави перед будинком. Біл залишив машину на узбіччі, оскільки ближче під'їхати було неможливо. Тут якось безлюдно, правда? Гучно запитав Гем. Його голос прогримів у повній тиші в розпеченому повітрі. Отак. видухнула Віки. Вона вискочила з машини у вихорі спідниць. Ось чому вони не змогли прийти і забрати мене, коли я була дитиною. Вони? Дорогий сен Генрі, невже вам потрібно пояснювати? Потім віки подивилася на біла. Я маю вибачитися за стан будинку, сказала вона. Я тут давно не була. Рада повідомити, що ванна тут сучасна. Тільки лампи гасові. Звісно. Утім, і мрійлива посмішка промайнула її обличчя. Вам же не знадобляться лампи, так? Якщо тільки... Якщо тільки ти не зникнеш знову. Ти про це? Сказав Біл, який діставав чорну валізку з машини. «Так, Біле, і пообіцяй мені, що не злякаєшся, коли я зникну знову». Молодий чоловік почав було всіма святими. Але сер Генрі Мерівейл суворо заявив, що не схвалює святотатство. Єва Дрейтон промовчала. «А поки що, – сказала Вікі мрійливо, – давайте забудемо про все». Давайте сміятися і танцювати, і співати, як діти. А наш гість, напевно, зовсім помирає з голоду. У цьому збудженому стані вони приступили до пікніка. Сказати по правді, голодна смерть ГЕМ не загрожувала. Замість того, щоб сісти на пагорбі біля будинку, вони витягли стіли стільці на тінисту терасу. Голоси у всіх звучали напружено, але ніхто ні з ким не сперечався. Тільки після того, як скатертину прибрали, меблі й кошики внесли в будинок, а порожні пляшки викинули у повітрі повіяло небезпекою. З під ґанку Вікі виводила два напівзниліші злонги, які вона розмістила в високій траві на галявині. Вони призначалися для Єви і Геем. А Біла Седжа віки повела оглядати якесь дивовижне сливове дерево. У чому була його дивовижність, вона не уточнила. Єва мовчки сіла. Гем, який курив чорну сигару напроти неї, почекав перш ніж заговорити. «А знаєте, – сказав він, виймаючи сигару з рота, – ви просто чудово тримаєтеся». «Так?» – розсміялася Єва. «Правда?» «Ви ж добре знаєте цю дівчину, Адамс». «Вона моя кузина», – відповіла Єва просто. «Тепер, коли її батьки померли, я її єдина родичка. Я все про неї знаю». Звідкись із загалявини долинали два голоси, що говорили про суниці. Єва?» чиє бліде обличчя і світле волосся чітко вимальовувалося на тлі темної смуги гоблінського лісу, склала руки на колінах. «Бачте, сер Генрі», – зам'ялася Єва, – «у мене була ще одна причина покликати вас сюди. Я, я навіть не знаю, з чого почати». І «Я тут за старшого», – сказав Гем, переконливо постукавши себе кулаком у груди. Розповідайте. Єво, Люба, пролунав голос Віки, з іншого боку зарослої галявини. Єво, ау! Так, Люба. Я щойно згадала, прокричала Віки, що ще не показувала білу будинок. Ти не проти, якщо я вкраду його ненадовго? Що ти, Люба, звичайно ні. І Гем? Який сидів обличчям до будинку Побачив, як Вікі та Білу війшли всередину І як Вікі, мріливо посміхаючись, зачинила за собою двері Єва навіть не обернулася Сонце сідало, пробиваючись вогнено-рудими променями Скрізь густий гоблінський ліс за будинком «Я їй його не віддам» Несподівано вигукнула Єва, не віддам. А він їй потрібен, дорогенька? А головне, чи потрібна вона йому? Не потрібен, відповіла Єва з жаром. І не буде потрібна. Гем нерухомо випустив хмару диму. Вікі прикидається, сказала Єва. Думаєте, це я з ревнощів? Зовсім ні. Мені щойно подумалося те саме. «Я терпляча», – сказала Єва. Її блакитні очі були нерухомі. «Я жахливо, жахливо терпляча. Я можу роками чекати того, чого хочу. Біл зараз не особливо багато заробляє, а в мене немає ні гроша за душею. Але за всією його легковажністю Ховається великий талант. Йому обов'язково потрібна така дівчина, яка буде йому допомагати. Лише б тільки, аби тільки ця фечка залишила його в спокої. «Вікі поводиться так практично з будь-яким чоловіком», – сказала Єва. Ось чому вона так і не вийшла заміж. Річ у тім, що це дає змогу її душі вільно спілкуватися з іншими душами». Це її окультизм. І вона почала розповідати всю сімейну історію Адамсів. Ця стримана дівчина говорила довго, говорила так, як можливо не говорила ніколи в житті. Вікі Адамс, дитя, що прагнуло привести до себе увагу, її батько – Дядько Фред і мати тітка Маргарет наче ожили серед тіней, що зустрілися. Я, звісно, не пам'ятаю, якою вона була до зникнення. Але, їй Богу, я знаю, якою вона стала після. І я подумала, що ж ви подумали? Я подумала, що якби ви погодилися приїхати сюди, сказала Єва. Вікі спробувала б знову затіяти гру, щоб покрасуватися, і ви б її викрили. І Біл побачив би, яка вона удаванка, але все це безнадійно, безнадійно. «Послухайте, но», – зауважив Гем, який курив третю сигару, «Вам не здається, що ці двоє, чорт забирай, підозріло довго глядають». Невеликий будиночок Єва немов прокинулася від сну. Пильно подивилася на нього І схопилася на ноги Тепер, як можна здогадатися Вона вже не думала ні про які зникнення Вибачте, я на хвилинку Сказала вона уривчато Єва поспішила через галявину до будинку Зійшла на ганок і відчинила вхідні двері Гем чув, як коридором простукотіли її підбори. Замить вона вийшла, зачинила вхідні двері і повернулася до ГМ. «Двері в усіх кімнатах замкнені», – повідомила вона, ледь стримуючи сльози. «Думаю, не варто їх турбувати». «Ну, ну, заспокойтеся, дорогенька. Мені більше немає до них жодного діла» заявила Єва зі сльозами на очах. «Давайте візьмемо машину і поїдемо назад у місто, без них!» Гем виконав сигару, піднявся і взяв її за плечі. «Я тут за старшого», сказав він з людожерською усмішкою. «Послухайте, що я вам скажу. Не хочу нічого слухати. Якщо я хоч щось розумію в людській механіці...» Наполегливо продовжував гем. Цей хлопець захоплений вікі Адамс не більше, ніж я. Він наляканий, дорогенька, наляканий. Поняття не маю чим. Гем наморщів лоб. Хочу бити, не знаю, але. ей! пролунав голос Біла Сейджа. Голос лунав не збоку будинку. Гоблінський ліс що розпливався в сутінках, оточував їх із трьох боків. Крик клонав з півночі і змінився тріском сухого підліску. Перед ними постав небиякий розсержений біл з брудним волоссям у грунтовно забруднених фланелевих штанах і курці. «Ось її клята суниця!» заявив він, простягаючи їм розкриту долоню. «Три штуки!» Ось, з дозволу сказати, плоди 45 хвилин каторшної роботи Я рішуче відмовляюся шукати цю гидоту в темряві Спершу Єва Дрейтон не могла вичавити з себе ні звуку Отже, ви були не в будинку весь цей час? У будинку? У будинку я був 5 хвилин, а потім... Вікі розкапризничилася, захотіла суниці з цієї, як вона її назвала, лісової хащі. «Почекай, ну, хвилинку, синку», – сказав Гем дуже різко, – «ти не виходив із цих дверей, і ніхто не виходив?» «Так, я вийшов із чорного ходу. Він веде прямо в ліс». «Добре, і що ж було потім? Ну, я пішов шукати цю чортову...» Ні, ні, що робила вона? Віки? Вона зачинила двері на замок і засунула засов. Я бачив її усмішку крізь дверне скло. Вона біл раптом зупинився, немов уражений раптовою думкою. Усі троє обернулися і подивилися на будинок. "Слухайте", сказав Біл. Він голосно прокашлявся. «Ви що, відтоді не бачили віки?» «Ні?» «Невже вона?» «Уже ні, синку», – сказав Гем. «Ходіво подивимося». Вони на секунду зупинилися в нерішучості на ганку. Після заходу сонця від землі піднімався теплий волохий дух. До повної темряви залишалося півгодини. години. Відчинив вхідні двері і голосно покликав віки. Звук, здавалося, розкотився всюди, проникаючи в усі кімнати. Їх обдало сильним жаром і затхлістю будинку, в якому вікна не відчинялися місяцями. Але ніхто не відповів. «Заходьте всередину», – уривчато сказав Геєм. І припиніть волати Старий маестро нервував Я абсолютно впевнений, що вона не виходила з цих дверей Але, про всяк випадок, треба переконатися, що тепер звідси нікому не вислизнути Спотикаючись об столи й стільці, принесені з тераси, він замкнув вхідні двері вони стояли в вузькому коридорі, колись гарно оздобленому, з паркетною підлогою і обшитими сосною стінами. У кінці його знаходилися задні двері з скляною вставкою. Гем, важко ступаючи, пішов оглянути двері і виявив, що вони замкнені на замок і на засув, як і сказав Біл. Гоблінський ліс ставав дедалі темнішим. Тримаючись усі разом, вони обшукали будинок Він був не дуже великим Дві кімнати пристойного розміру по один бік коридору і дві менші по іншій Тож залишилося місце для ванни і кухоньки ГМ, здіймаючи клуби пилу, обнишпорив кожен дюйм Де б тільки не могла сховатися людина Усі вікна були замкнені зсередини Димохід занадто вузький, щоб в нього пролізти. Вікі Адамс ніде не було. «Мати моя рідна!» – вимовив сер Генрі Мерівейл. Вони зібралися біля відчинених дверей у ванну, піддавшись безглуздому імпульсу, який не міг пояснити навіть ГЕМ. Кран монотонно капав. В останніх променях світла в матовому склі відбивалися три обличчя, немов відокремлені від тіл. «Біле», сказала Єва твердим голосом, «це все її фокуси. Хоч би її вже викрили. Це все фокуси. Де ж вона тоді? Сер Генрі нам розповість. Справді? Ну, е... Протянув великий чоловік. На світлому капелюсі гем чорнів відбиток долоні, що з'явився там, коли він поправив його після огляду каміна. Він сердито дивився з під нього. Юначе, сказав він біло, я хочу поставити вам лише одне запитання про всі ці дива. Можете заприсягтися що коли ви пішли збирати суниці, Вікі Адамс не вийшла з вами. Бог свідок, вона не виходила, – вимовив Білий з запалом. До того ж, як чорт забирай, їй би це вдалося. Ви бачили цей засув на дверях? Гем взявся за капелюх і посадив на нього ще кілька чорних плям. Він зробив два-три важких кроки вузьким коридором, черевик ковзнув по чомусь, що лежало на підлозі, і він нагнувся. Це був великий квадратний шматок тонкої непромокальної клійонки, нерівно обірваний з одного кута. «Ви щось знайшли?» – запитав Біл напруженим голосом. «Та ні». Це до справи не стосується, але почекай на хвилину. Позаду, по коридору, по лівий бік розташувалася спальня, з якої Вікі Адамс зникла, будучи дитиною. Хоча Гем вже оглядав цю кімнату, він знову відчинив двері. За вікном уже майже стемніло. Немов скрізь туман він побачив цю кімнату якою вона була 20 років тому мережевні фіранки, бантики і рюшечки поліроване червоне дерево, білі шпалери мерхтливі дзеркала Гем виявив особливий інтерес до вікон Він обережно провів руками по периметру кожної рами навіть піднявся на силу на стілець, щоб перевірити верхівки він попросив у біла коробочку сірників, і крихітні спалахи світла, що супроводжували цокання сірника, ніби чіркали по нервах. Остання іскра надії згасла в його очах, і його супутники побачили це. – Сер Генрі, – вимовив білу сотий раз, – де ж вона? – Не знаю, юначе, – понуро відповів гем. «Давайте вийдемо звідси», – несподівано сказала Єва. У її голосі були чутні проникливі нотки. «Я знаю, це все її фокуси, в які обманщиця. Але давайте вийдемо звідси, заради Бога, давайте вийдемо звідси». «Чесно кажучи», – Біл прокашлявся, – «я згоден. Навряд чи вона дасть про себе знати до завтра». Ну чому ж? прошепотів голос віки з темряви. Єва закричала. Вони запалили лампу, але в кімнаті нікого не було. Їхній відступ, треба зазначити, не вирізнявся особливою гідністю. Проте, як вони спотикалися на нерівній галявині в темряві, як запихали в машину пледи й кошики для пікніка. Як ледве відшукали дорогу, краще промовчати. Сер Генрі Мерівейл пізніше посміювався над цим. Не те, щоб злякалися. Так, мурашечки. І справді, налякати сера Генрі не так просто. Але його можна стривожити, сильно стривожити. А те, що він був стривожений, видно з подальшого. Зайшовши в Кларидж на скромну пізню вечерю, Омар і персик Мельба, Гем повернувся додому на Брукстріт і заснув неспокійним сном. Була третя година ночі, ще не розвиднілося, коли його підняв телефонний дзвінок. Від того, що він почув, кров застигла в нього в жилах. «Дорогий сер Генрі!» Проспівав знайомий голосок лісової феї. Гем знову був самим собою втілена жовчність. Він увімкнув лампу біля ліжка і акуратно вдягнув окуляри, щоб бути у всеозброєнні. «Я маю честь говорити з Вікі Адамс?» загрозливо-вічливо сказав він. «О, так, смію сподіватися». Що ви чудово проводите час, сказав Гем. Ви вже матеріалізувалися? О, так. Де ж ви зараз? Боюся, у голосі чулася кокетлива усмішка. Це залишиться секретом ще на день другий. Мені хочеться дати вам гарненький урок. Щасливо залишатися. І вона повісила слухавку. Гем. Нічого не сказав. Він піднявся з ліжка і почав ходити кімнатою. Його черево велично колихалося під старомодною нічною сорочкою до п'ят. Якщо вже його розбудили о третій годині ночі, сам Бог велів розбудити когось іще. Тому він набрав домашній номер старшого інспектора Мастерса. Ні, сер. Рішуче заперечив Мастерс, гарненько прокашлявшись. «Нічого, нічого, навіть добре, що ви мені зателефонували», – сказав він без задоволення. «У мене теж є для вас новини». Гем підозріло подивився на телефон. «Мастерсе, ви знову мене за ніс водите? Це скоріше по вашій частині». «Добре, добре», – проричав Гем, – «що за новини». Пам'ятаєте, учора ви згадували справу Вікі Адамс? Пригадую, так. Так от я переговорив тут із людьми, мені натякнули, що непогано б зустрітися з якимось адвокатом. Він вів справи старого містера Фреда Адамса до самої його смерті. Той помер років 6-сім тому. Тут Мастерс заговорив крадливо, з радістю в голосі. Я завжди казав, сир Генрі, що Чак Бендал мав спорудити в будинку якийсь потайний вихід. І це виявилося... Це виявилося вікно з секретом. Телефон, якщо так можна висловитися, підстрибнув. Що? Вікно із секретом, терпляче продовжував ГМ. Натискаєш на пружину і вся рама цілком із закритими стулками з'їжджає вниз. Тож можна непомітно вибратися, а потім ти знову її піднімаєш. Але як ви, чорт забирай, дізналися про це? О, юначе, ще за часів гонінь на католицьких священників вікна в сільських будинках будували таким чином. Здогадатися не важко. Тільки от вікно то не працює. Мастерс був явно розчарований. Так, не працює, погодився він. А знаєте чому? Можу здогадатися, розкажіть. Тому що якраз перед самою смертю містер Адамс виявив, як саме найдорожча донька обдурила його. Він нікому не розповідав про це, крім свого повіреного. Взяв жменю чотири дюймових цвяхів. І прибив раму вгорі так міцно, що навіть рангутан не зміг би її зрушити. А щоб було непомітно, пофарбував їх зверху. Ага, зараз їх можна помітити. Сумніваюся, що Юналеді знає про це. Але, чесне слово, вигукнув мастер згнівано. Хотів би я подивитися на того, хто знову вирішить пограти в цю гру. Правда? Тоді вам буде цікаво дізнатися, що та сама дівчина знову зникла з того самого будинку. Гем почав докладно викладати факти, але йому довелося перерватися, бо телефон розбушувався. «Чесне слово, Мастерсе», – сказав Гем серйозно. «Я не жартую. Вона вибралася не через вікно». Але якось же вона вибралася. Давайте зустрінемося завтра вранці. Він пояснив, як дістатися. А поки що й приємних снів. Не дивно, що Мастерс мав пом'яти обличчя, коли наступного дня увійшов до вітальні в найстарших консерваторах. Вітальня найстарших консерваторів похмура, жалобна кімната, що виходить вікнами на вузький внутрішній двір. Уся обвішена портретами бородатих джентльменів із такими обличчями, ніби вони страждають на нетравлення шлунка. У ній панує затхлий запах дерева і шкіри. Хоча віски й содова стояли на столі, ГМ сидів віддалік у шкіряному кріслі. Чухаючи свою лису голову. Ось що, мастерс, спокій попередив він. Справа, звісно, та ще але поки що не кримінальна поки що. Знаю, що поки що не кримінальна сказав мастерс похмуро. Я все-таки переговорив із суперінтендантом Велсбері. І з Фаулером ви його знаєте? звичайно. Я всіх тут знаю. Сподіваюся, він буде дивитися в обидва. Він збирається поглянути на цей клятий будинок. Я домовився, щоб усі телефонні дзвінки перенаправлялися сюди, а поки що, сер. І саме в цей момент, як за диявольським задумом, задзвонив телефон. Гем встиг дотягнутися до нього раніше, мастерса. Я тут за старшого, сказав він, неусвідомлено приймаючи величну позу. Так, так, мастер тут, тільки він п'яний. Розкажіть на мені спершу, у чому справа? У слухавці ледь чутно забонили. Звісно, я дивився на кухні в буфеті, промічав гем. Хоча я, чесно кажучи, не очікував знайти там Вікі Адамс. «Що-що? Можна ще раз? Тарілки? Чашки?» Вираз обличчя ГМ лякаючи змінилося. Він завмер на місці. Усе його позерство як рукою зняло. Він навіть більше не слухав голосу, який продовжував бубоніти в слухавці. Він намагався зіставити в голові факти». Нарешті він повісив слухавку, хоча голос усе ще бубинів. Він нетвердою ходою добрів до столу і важко опустився на стілець. се, сказав він дуже тихо, – «я мало не зробив найдурнішу помилку в своєму житті». Він прокашлявся. Я зваляв дурня, юначе, зваляв дурня. Не треба кричати на мене за те, що я кинув слухавку. Тепер я можу розповісти вам, як зникла Вікі Адамс. Раз у житті вона сказала правду. Вона справді вирушила в невідому країну. Що ви маєте на увазі? Вона мертва. Слова важко повисли в тьмяній комнаті де зі стін дивилася бородаті обличчя «Бачте, багато хто справедливо підозрював, що Вікі Адамс – ошуканка», продовжував ГЕМ байдуже «Так і було, щоб привернути до себе увагу, вона розіграла родичів, провернувши цей трюк з вікном і відтоді вона спритно цим користувалася». Ось я й пішов по хибному сліду. Я був на поготові, чекав, що Вікі Адамс викине що-небудь таке. Тому мені на думку не спало, що небезпека загрожує їй. Ця елегантна пара красенів, місь Єва Дрейтон і містер Вільям Сейдж, задумали вбити її. Мастер сповільно встав. «Ви сказали убити?» «Так». Гем знову прокашлявся. «Мені заздалегідь відвели роль свідка. Вони знали, що Вікі Адамс не прогавить шансу зникнути. Адже Вікі завжди вважала, що зможе вибратися через вікно із секретом. Вікі повинна була сказати, що вона зникне». Вони нічого не знали про вікно з секретом Мастерс, але вони чудово знали свій план. Єва Дрейтон навіть розкрила мені мотив. Вона, звісно ж, ненавиділа Вікі, але це було не головне. Вона була єдиною родичкою Вікі Адамс і успадкувала б до біса багато грошей. Єва сказала що може бути дуже терплячою. І чорт забирай, з якою пристрастю в очах вона це говорила. Щоб уникнути найменших підозр в бивстві, вона готова була чекати сім років, доки зниклу безвісті людину не визнають мертвою. Здається мені, наша Єва була рушійною силою цієї змови. Їй було страшно тільки іноді, а Сейджу було страшно весь час. Але саме Сейджі виконав усю брудну роботу. Він заманив Вікі Адамсу у будинок, поки Єва відволікала мене за душевними розмовами на Галявині. Гем зупинився. У голові старшого інспектора Мастерса виник нестерпно виразний спогад – «Будиночок із дикого каменю, на тлі лісу, що темніє». «Мастерсе», – сказав Гем, – «звідки візьметься кран, що капає у будинку, в якому не жили місяцями?» «Ну і звідки?» «Бачте, Сейдж – хірург. Він у мене на очах забирав із машини свою чорну валізку із інструментами. Він відвів Віки Адамс у будинок. У ванні». Він її заколов, роздягнув і почленував тіло. Так-то, юначе. «Продовжуйте», – сказав Мастерс, не рухаючись. Голова, тулуб, складені руки і ноги були загорнуті в три великі шматки тонкої прозорої клейонки. Кожен був зашитий суворою ниткою, так, щоб кров не капала. Минулої ночі я знайшов один із шматків клейонки, який він порвав з кута, коли возився з голкою. Потім він вийшов з дому, залишивши двері з чорного ходу відчиненими, щоб забезпечити собі те саме соничне алібі. «Сейдж вийшов звідти», – вигукнув Мастерс, залишивши тіло в будинку. «Так», – кивнув Гем. «Але де ж він його залишив?» Це питання гем проігнорував А що тим часом робила Єва Дрейтон? Після закінчення обумовлених 45 хвилин Вона заявила, що її нареченний І віки Адамс крутять там шури-мури Вона влетіла в будинок Але чим вона там займалася? Вона пройшла коридором до кінця Я чув її кроки там вона просто замкнула двері і засунула засув, а потім вийшла до мене зі сльозами на очах. І ці красені були готові до огляду будинку. «До огляду будинку?» – запитав Мастерс. «Поки тіло ще лежало всередині?» «Так!» – Мастерс міцно стиснув кулаки. «Мабуть, Сейдж добряче перелякався» сказав Гем, коли я знайшов цей шматок клейонки, який він встиг помити, але впустив. Хай там як, у цих двох у планах була ще одна пара фокусів. Зникла дівчина, мала заговорити, щоб довести, що вона ще жива. Якби ви там були, синку мій, ви б помітили, що голоси, Єви Дрейтон і Вікі Адамс дуже схожі. І якщо Єва заговорить у темряві, ретельно імітуючи манірність, яка їй самій не властива, ілюзія буде повною. Те саме і з телефоном. Справу було зроблено, мастерсе. Залишалося тільки прибрати тіло з дому і відвести його подалі. Але я саме про це вас і питав, сер, де лежало тіло весь цей час? І хто чорт забирає виніс його з дому? Ми всі, відповів геем, як так? Мастер се, сказав Гем, ви не забули про кошики для пікніка. І тут старший інспектор помітив, що Гем блідий, як полотно. Його наступні слова вбили Мастерса на повал. Три плетені кошики пристойного розміру з кришками. Після нашого банкету на терасі ці кошики занесли в будинок. Тож вони були усе вже під рукою, і йому довелося залишити більшу частину брудного посуду в буфеті. Три плетені кошики для пікніка. І три подаруночки від м'ясника всередині них. Один із них я власноруч доніс до машини. Щось із ними було не так. Гем нетвердою рукою потягнувся до віскі. — Знаєте, — сказав він, — але ж я так ніколи не дізнаюся, що ж я ніс. Може, голову?